Du lyssnar på Radio Länsman, den samhällskritiska om Välkomna till programmet som inte rasiststämplar allt och alla, som inte kväver röster, som kritiserar, som inte hatar Sverigedemokraterna och som inte vill förgöra allt som var. Välkomna till RLM, ett sverigvänligt alternativ till dagens vänstervridna propagandaradio. Jag som talar nu är Radio Länsmans Länsman och med mig har jag som vanligt Konrad. Välkommen Konrad. Tackar och bockar. Varsågod. Och så välkomnar vi även tillbaka Gustav till programmet. Tack så mycket. Och innan vi tar och avfyrar startskottet för det här programmet så vill jag uppmärksamma alla lyssnare på att vi är alltid intresserade av nya gäster. Vi söker både personer som tycker precis som oss och personer som är så långt åt vänster att de har trillat av kanten och inte mm -hmm. alls håller med oss. Mm -hmm. Det ni behöver är programmet Skype och det är helt gratis att ladda ner och ni behöver då också ett headset med mikrofon så vi faktiskt kan höra vad ni säger. Är ni intresserade så maila till info alltså i fortsnabbet.nlm.nu var det och inget annat. Vissa skulle säga att vi lever i spännande politiska tider och andra skulle säga att de är ruskigt, osäkra och rent obehagliga. Men hur man än väljer att se på det så skulle jag vilja säga att det är positivt att det i alla fall händer något utöver det vanliga i riksdagen och inte bara tuffa på oemotsagt som alla tidigare år. Vi styr ut RLM på det politiska havet och når först fram till den av DN-satta rubriken Åkesson varnar Löven, som vi ändrar till Löven sätter munkavel på väljarna. På den kan vi läsa följande citat: Jimmy Åkesson varnar statsminister Stefan Löfven för vad som kan hända om Sverigedemokraterna inte bjuds in till samtal. Förmågan att hantera det här avgör hur långlivad regeringen blir. Slut citat. Och då frågan om det här med nyval och extraval, det är, ju, det är ju ständigt aktuellt i dessa tider. Men om det nu skulle bli av och, och vad som krävs för att det skulle bli av och så vidare, det verkar ändå inte vara så lätt. Vi gör så här att vi tar en titt här först och främst på SVD och där står det så här. Det måste inte alls bli extraval om Lövens budgetproposition faller. Sant är att med budgeten faller också Löven, i bemärkelsen att han skulle bli tvungen att avgå. Men därifrån till nyval är det faktiskt en bit. Vilket också statsvetarprofessorn och valforskaren Henrik Oskarsson konstaterade. Och frågan då är... Om det är något att jubla om, om Löven skulle falla då, alltså inte vara statsminister längre eller ens partiledare, om han skulle falla bort bara. Vad skulle hända då? Risken är väl ändå att det bara kommer en, ännu en person som är, har blivit stöpt i samma form och man är tillbaks på ruta ett igen. Eller vad säger ni? Vill ni bli av med Löven? Ja. Jag blir gärna av. Med han. Jag måste säga jag hade inga höga förväntningar på honom överhuvudtaget. Men han är mycket sämre än vad jag trodde det på alla möjliga sätt. han verkar och Det blir personligt, givetvis. Vad jag bara upplever när jag ser honom prata. Men jag tycker han verkar bufflig och ganska korkad. Han känns som någon slags. Jag trodde han skulle köra den här lite mysiga fotbollstränargubben men, men den har ju tappat helt och blivit lite i stället tycker jag. Så han får gärna gå. Ja, det är ju intressant med tanke på att Åsa Romsen är ju då vice statsminister. Så det undrar jag ju vad som händer om Löfven mm. blir petad därifrån. Men jag håller med Konrad lite där vad gäller Stefan Löfven för att jag lyssnade ju på riksdagsdebatten här den första som vi i häromdagen. Mm. Och eh, han står ju och ber på sina bara knä stöd från alliansen. Och eh, varken Folkpartiet eller Centern är ju särskilt intresserade. Så mm. de vill nog också ha ett extra val eller fälla regeringen åtminstone. Mm. Mm. Så mm. jag tror att bakom kulissen eller någonting så händer det nog saker. så att De låter väl som köra där framme och sen så rasar hela skiten och då hoppas, hoppas väl alliansen kanske att de får tillbaka styret. Mm. Så det är ju en fråga vad som händer med Åkesson där, om han är med i det här spelet på något sätt eller om det de kan ju inte stänga ut honom hur länge som helst det måste ju finnas någon ingång någonstans Men han tänker du så. att det sker någon slags samarbete där under bordet mellan Åkesson och andra partier eller? Ja, det kan jag nog nästan tänka mig för att han har så pass mycket väljare och hamnar vi i det läget att någon börjar glänta lite på dörren oavsett om det är socialdemokrater eller säga regeringen eller alliansen så kan det bli en jävla dragkamp på de här 13 procenten. Mm. Mm. Du säger sussarna vill och du inser alliansen att fan det är ju 13 procent av väljarna som vips hamnar i det facket mm. och då kanske de gläntar på dörren och ropar Åkesson åt sitt håll för att få över honom där för att få de här 13 procenten åt sitt håll. Så det är ju intressant om det blir en nu val alltså. Mm. Men så här då, jag, jag är verkligen inne på samma spår som dig, Conor- när det gäller Löfven, att han slår en som ganska obildad- och, och framförallt väldigt dålig på att argumentera. Mm. Men om man tittar liksom på Salin, hon var ju verkligen rena döden för sossarna- och därför, hur ont en gör att säga, så, så kan man ju bara tycka- eller då då, att man bara kunde tycka om henne- och Juholt Holt då, han var ju han var inte så långlivad. Han, nej, han var ingen var ju, succé kanske, nej, nej, ingen succé och, och, och så. Så att han var ju skadlig på det viset. Lövén är han bara en i, i raden här tror ni då? Alltså? Ja, men är det inte Karin Jämtin som styr Socialdemokraterna? Och så är han där framme som någon, ansiktet utåt. kan man ju tycka lite vad man vill om det. Men, <laughs> men i alla fall, jag kände känt det ända sedan han blev tillsatt. För han var ju väldigt tyst länge, länge. Och han drillades väl av Karin Jämtin, antar jag. än att han var tvungen att komma ut. Och han gick ju aldrig i debatt med Åkesson som ville detta. Och bjöd in Löven. Men det hände ju aldrig. Nej. Men du, du, du så följde. jag såg ganska mycket debatter med. Men jag vet att du såg väl nästan alla debatter som var inför valet, va? Ja, det mesta, tror jag. Hur, hur skötte sig Löven där? Det, det var ju sådana inprogrammerade ramsor och tramsår han körde. Mm. Oavsett vilken fråga han fick så kom liksom svaren som ett löpband. Mm. Liksom. Lite som ett Ullenhag 2.0 då? Aha. Ja, lite åt det hållet. utan Man såg ju från debatt till debatt när han fick liknande frågor så var det precis samma svar. Mm. Ändra kanske bara lite i andhämtningen ungefär där han tog punkt. Men nej, det, det var intränade grejer. Mm. Ja, och, och jag menar, det, det finns ju faktiskt. Och att politiker är ett yrke, och han är inte helt enkelt inte bra på detta. Uh, tycker jag, och jag, jag undrar om det är någon Nej. som tycker om honom faktiskt. Jag vet inte om man om är väldigt så här en illröd soffa, kanske man på något sätt gillar honom. Men, men jag undrar bara ärligt talat vad det är man skulle gilla i så fall. För att han har ju inte på något sätt glänst, alltså varken via beslut, det kanske är den här nya feministiska regeringen då som man kanske gillar jättemycket. Men, jag har väl svårt att tänka om det, ärligt talat Jag tror de flesta är ganska besvikna på honom också. Ja, men man ser det i hans retorik Och så vidare han, han stakar sig när han pratar Och hittar inte orden Och det liksom runt mm. Så att det, han söker väl efter de här intränade sakerna Men det där kommer ju ta slut någon gång När han mm. får frågor som man inte har fått tidigare Och då har han fått vi några tillfällen Och då märker man att han blir väldigt konstig mm. Och senast nu när han och Åkesson Stod i kammaren och debatterade mm. Då dröjde det inte länge förrän um, Löven började vifta med flaggor med hakor så det hade gått Nassar i partiets <laughs> tåg för 20 år. Sedan. Ska han säga? Mm. Ja, det är liksom. Så att, det, ja, vi, vi, ja, de det, det, drar ju den nödbromsen liksom varje gång när argumentet tar slut och börjar de kasta fram det här rassekortet. Liksom. Mm. Ja, det kommer, det, vi också, det kommer vi också komma in på. Men eh, om vi går vidare med citaten här då. Cetat, enligt Jimmy Åkesson och Stefan Löfven inte ansvar för landet när han vägrar diskutera med SD trots att SMP-regeringen saknar majoritet i riksdagen. Citat Min uppfattning är att Stefan Löfven misslyckas kapitalt med att ta ansvar när det viktigaste för honom är att isolera 13% av väljarna. Det går inte ihop. Man kan inte ta ansvar på det sättet, sa Åkesson under onsdagens partiledardebatt i eh, riksdagen. Och jag känner väl att Löfven han kommer väl få det ganska svårt egentligen i framtiden om man nu får sitta kvar och säga för även om vi går tillbaka och kollar 2010 då skulle ju sossarna tillsammans med resten av sjuklöven de skulle göra allt för att isolera de här knappt 6% av väljarna det var 5,7 om jag inte minns fel och nu 2014 då så ska de isolera 13% och 2018 då lär det väl bli 20% som ska isoleras och jag vet inte vad ni säger men, men, men alltså det här känns ju som en ganska omöjlig strategi i längden men samtidigt så har de ju målat in sitt hörn och det, det, det, skulle ni se att de kommer att krypa till kors sig säg då nästa eller kanske inte så troligt men säg näst, nästa val då och böna och be om att få samarbeta ändå. Jag, jag tror faktiskt det händer innan eh, Och det här är också bara en känsla Jag väldigt mycket på känslor idag eh, Jag tycker mig redan har sett eh, Eller nej, <samt> känt av En väldigt stor skillnad i debatten eh, Och jag tror, lite inne på, på Gustavs linje kanske, att det kan pågå Någon slags samarbete och det är ju flera politiker som har gått ut, jag vet en KD-politiker men även någon moderat jag för mig gick ut och sa det att nej, men nu får det ju fan räcka, nu måste vi börja samarbeta med SD. Och jag tror, jag, jag, jag säger inte att det är troligt men jag skulle inte heller som jag brukar säga kräkas av förvåning om vi ser någon slags samarbete redan innan nästa val. Inget stort samarbete utan kanske bara något symboliskt men, men jag kan faktiskt tänka mig att, att vi skulle kunna se det. Ja vi ser ju också att i vissa kommuner så samarbetas det ju redan med Sverigedemokraterna. Både KD och jag tror det var lite allianspartier också. KD är allians, men Moderater då. KD kommer vi kommer komma in på sen också. men Nej så Jag tror antingen så kommer det den bakvägen att det är på kommunal nivå avdramatiseras detta när man ser att det inte är så hemskt farligt att mm. liksom, samarbeta med Sverigedemokraterna. Mm. Och om detta neutraliseras lite grann på kommunal nivå så kanske det smittar av sig. Mm. Och till slut inser man att det här är ohörbart infiantigt och sen blir det kanske påtryckna utomlands vilket det redan har varit. Mm. Där folk undrar liksom, vad håller man på med i Sverige? Man kan inte utestänga liksom 13% av väljarna utan att få konsekvenser. Mm, ja, Nej, men, och, särskilt, särskilt som, för det, det, um, det är hör mig ganska ofta och, och då kommer jag ofta mot argumentet ja, ah, men vadå man stänger ut liksom, förra, förra mandatperioden stänger man ut sossarna och sådär, och visst det, det finns ju en poäng i det, men, men skillnaden här är ju att, att det är ju en folkvilja SD, visst man kanske röstar på SD för man vill ha hårdare straff och sådär bla, bla, bla men jag tror att de absolut flesta gör det för att de vill stoppa invandringspolitiken eller förändra den. Men det ser vi också nu efter valet. Det är ju mm. inte den här paniken. Okej, okay, nu är det efter valet så nu behöver de inte hetsa så hemskt mot SD. Mm. Men det känns som att samtalsklimatet har lättat upp lite grann. Ja, oerhört mycket tycker jag. Ja, så att... Ja, men jag menar, det... tänk, tänk ju bara hur det var för... Ja men Säg när vi började med Radio Länsman. Hur länge sedan är det Länsman? Är det... Vadå? Eh, Två år sedan, år sedan, så... sedan ja. ja. Då... Om inte jag minns det fel så var det ju uteslutande bara extremt aggressiva artiklar mot SD hela tiden. De skulle inte tillåtas på något sätt att ens vara med och debattera. Mm. Och jag menar, jämför det med situationen nu så har det faktiskt hänt ganska mycket. Mediemässigt kanske, men det är ju fortfarande dåligt. Men, ja, absolut. Men, men, är det men, men, men det går ju rätt men, håll. Ja, men inom politiken så, så, så står de ju även fortfarande med strypgrepp på Åkesson och gänget. Så. Mm, ja, Ja, men det kommer de att göra fram till de inte kan längre. Och då kommer vi se en förändring jättefort. Ja, men sen är det en annan sak som är ganska intressant. Att medierna, om vi tänker oss public service, man kan ju tycka lite vad man vill om dem. Men de har ju på något sätt tagit åt sig sen efter EU-valet. För efter den valvakan som var där, som var fullständigt galen, så fick de ju jättemycket kritik. Mm. Och det som hände då till valvakan var ju att Sjönneson från samtiden... Mm. Fick ju sitta med i TV, SVT, Volvåkan. Mm. Och sedan var ju Mats dagelind på radio. Mm. Det... det var ju ganska det, det, som, det som förvånade mig med han från samtiden där var att jag menar, samtiden är väl ändå på något sätt kopplat med SD. Men ändå så diskuterar han ju på ett sätt som att det absolut inte var det. som att han stod helt utanför och var lite som en en journalist som eh, liksom, kanske varken hatar eller älskar SD men inte propagerar för SD. Utan nej, men det är väl att... det. De, de har gått ut och sagt att de ska vara neutrala som motvikt. Mm. Så även om de tycker vissa saker, jag brukar gå och läsa rätt mycket där. Nu kommer inte så mycket material där, men det som kommer. Och jag tycker nog att de håller sig ganska neutrala. Det är klart, de är ju sponsrade och så vidare av SD så att de kan ju inte klacka ut så vad som helst. Men eh, de tar ju upp lite grann de Nyheterna som de andra medierna Filtrerar bort mm. men det, det jag, jag undrar hur det kommer gå i längden Jag menar vi är väl ett bevis på att det är ganska Svårt att vara helt neutral Hur länge som helst och allra helst När det är såna här tider och så otroligt Ja fast försöker men, ja, men det, vara neutrala jo, jo, men Inte jag alltså. det, nej, men det, det, nej inte nu längre Men jag menar att man försökte ju ändå Någorlunda förut men samtidigt det är ju så mycket som står på spel nu och säga att samtiden faktiskt skulle slå igenom och bli något riktigt bra eller större sådär. Skulle de verkligen vilja då att nej, vi ska inte eh, se till att eh, föra fram eh, SD i, i det positiva rampljuset. Jag har en lite annan ingång i det här. Eh, för jag tror inte den kanalen eller hemsidan eller tidningen är riktad till oss som är så pass insatta i detta utan det här är nog för de som läser vanliga medier mm. och får den bilden så kan man få en hyggligt neutral bild för att vi är ju så intrampade i detta så att när vi läser neutrala nyheter så är det ju liksom väldigt svaga nyheter för oss. Mm. Vi vill ju gärna trycka på lite till för att se verkligheten. Men för någon som kanske bara har läst Dagens Nyheter hela sitt liv och bara läst den här sidan, mm. så det är ju nog, det är nog ganska omvälvande, tror jag. jag. tror inte att vi som är så pass intresserade av det här är deras största publik, utan de vill nog vara milda i tonen och försöka komma in lite långsamt och fint. Jo, men är tanken så så? Jag menar, det förstår jag ju absolut. Men man får väl se i långa loppet hur det blir men om vi ska gå Alltid. vidare om vi ska gå vidare till de hemska hakorschen och demonstrationerna och allt vad det nu var eh, som var inne på här innan eh, citat Stefan Löfven gav flera skäl till varför hans regering inte vill förhandla med med Åkesson och Sverigedemokraterna <tryck> citat på 1990-talet när vi socialdemokrater tog ansvar för att sanera statens finanser då syntes fortfarande hakors i era demonstrationer. Partiledaren Anders Klarström höll tal om judiska konspirationer. Rasismen lever kvar i ert parti, sa Löfven. Eh, slutsitat. Han pratar då här om hur det var för 20 år sedan. Och av mm. det sen då konstaterar att rasismen lever kvar idag. Mm. Nej, ja, hur kommer han fram till det? Eller han liksom talar om att det var 20 år sedan? Eh, och, och om man nu säger att vilket vi, vi får anta och spekulera nu, men vi antar att han syftar på det här med att det är innan valet och så här, och även innan Sorry var det en del som har fått avgå då från SD på grund av olämpliga kommentarer. Men om det är så att det är det han syftar på då får han ju med mig ta och se över sitt eget hus också. Och Moderaternas hus och många andras hus. För där det är det ju inte så att det inte förekommer sådana här hemska barnätande rasistiska kommentarer på nätet där också. Så jag tycker inte det håller liksom riktigt att använda. Men, men det här är ju ännu ett sånt här praktexempel på att han är ju lika dålig på att argumentera mot SD som liksom valfri, liksom 20-årig journalist som precis har blivit anställd ungefär. Det är ju samma nivå. På men behöver ju argument. inte argumentera för det här har ju funkat. Nu kanske inte det funkar längre, men det här har ju funkat länge. Ja, det här är ju hans nödlösning. Nu var det lite vad inne på tiden. Argumenten tryter så åker detta fram. Mm. Han ska vara statsminister och, för, ja, är, ja. För, ja, och börja köra så här lågvattenmärke. Liksom. Ja. Jo men vi, vi, kan ha, vi kan hålla oss kvar lite vid detta. det där, det tycker jag är intressant. För vi, jag ska hälsa till en lyssnare med, jag tror du vet vem det är. Vi har fått lite klagomål på att vi vi rådolänsman som vi var inne på innan, vi är väldigt insnöjade i vårt tänk. Liksom. Det är vi ju givetvis och, och vi kanske antar lite mycket grejer så här. Om vi nu försöker vara lite neutrala här, är det ett problem med SDs historia? Eller är det inte det? Tycker ni att de har gjort tillräckligt? Tycker ni att de borde göra mer och så vidare och så vidare? Hur tänker ni kring detta om vi, om vi försöker vara lite, som sagt, lite objektiva i detta? Ja, alltså göra upp med sin historia om man säger de ska göra upp med att det var några personer, och då ska man komma ihåg att okej, okay, det finns kanske yngre personer som lyssnar på det här och inte har en aning om hur det var på 80- 90-talet, men på 80- 90-talet, då var det, om vi säger så här det var inte konstigt om någon sa negerbollar om man säger det var ett ett, ett, ett annat sätt att prata det var en, något helt annat som var populärt, jag menar ta bara exemplet eh, Bert Karlsson som idag driver asylslott Sverige runt, eh, propagerade i princip då för Ultima Thule som eh, vilka, vissa skulle väl kalla, vad ska man kalla vikingarock, nationalistisk vikingarock och så vidare men det var just det som genomströmmade hela samhället då, det var en helt annan sak så att det var Helt, det var accepterat på ett helt annat plan. Då. Mm. Och sen så fanns det väl säkert ett par som, som eh, tog på sig en -kors och harkors och, och tyckte det var skitkult. Mm. Men att göra upp med det där, jag menar, det där är ju liksom. Det är ju inte så att de faktiskt har, vad jag vet i alla fall, men som parti har de ju inte liksom. De har inte skadat någon människa om vi ska titta på sossarna där och vad de har gjort. Satt in folk som kanske inte, som inte var vad man skulle kalla normala. Ja, de, de hamnade ju in på sjukhus och. Mm. Ja, de, de var inte, verkade inte speciellt önskvärda och så vidare. Men det var ju faktiskt stora saker som påverkade och faktiskt förstörde människors liv. Hela familjers liv. Och här pratar vi om några som liksom eh, kanske uttryckte sig något klumpet och, och lyssnade på Ultima och så vidare. Det går inte att jämföra liksom. så ja, men Om man ser i det stora hela så är det en droppe i havet med SDs bagage. Så jag jo, tycker men, men... absolut att de har... Gjort upp med det och kanske som ni vet till och med gått lite väl långt med den här nolltoleransen för att den mm. kan vara väldigt negativ och skadlig också. Vad var svaret? Var det <laughs> att ESD... de har gjort upp, ja. Nej, är det så stort ett problem liksom, som, man, som fortfarande är aktuellt? Inte du? om man jämför med de andra, absolut inte. Goda, ja. goda. Ja, nej men lite det här att eh, vad som har hänt sen också gick med i partiet. Och så börjar man prata om att de ska göra upp. Men jag menar, det är väl det de har försökt ända fram tills idag. Mm. Just det här att lämna det här bakom sig, det tar tid. Mm. Så kan man väl tycka att Åkesson, han har ju kanske fått den här frågan tidigare- om det var bra att gå in i detta partiet och förvandla det till vad det är idag. Eller om man snarare skulle starta ett eget. Mm. Men det är väl lätt och efterklok. För hade Åkesson vetat vad han vet idag så hade han nog kunnat gjort det lättare för sig. Mm. Så att jag kan nog tycka att de har gjort upp och det ställs ju mycket mycket högre krav på SD än på de andra partierna ja. och har gjort inför de här valen så att jag tycker de har gjort mer än tillräckligt så att, eh, nu är det väl läge att lägga det här tramset bakom sig. Det, det är inte massa nazister och rasister och det här gamla grävandet som Expressen håller på med det, det är bara tröttsamt Ja, för jag, tycker, jag vet om någon, någon olämplig kommentar behöver ju inte innebära att en persons hela synsätt på folkgrupper och så vidare liksom är, är så. För menar, skriver man i, i ett upprört tillstånd liksom, då spelar det ju ingen roll vad du har för hudfärg, men du kan nog ganska lätt att ta till sådana här stereotypa uppfattningar eller vad man ska säga och då spelar, det... Det, då spelar det ingen roll mm. om du är SOS eller SDR eller Moderat liksom. Nej men jag tror det där är en generationsfråga och jargong också mm. Jag menar när jag växte upp och så vidare det, man fick lov att använda ordet neger och det fanns folk som kallade sig det själva det, det, det fanns liksom ingen laddning i det mm. utan nu nu på senare tid när det har blivit fult mm. Menar, det, det, det, ja, det är ju de som har gjort det liksom, att, ja. gjort så stor sak av det, för jag menar hur, hur var det, är det någon som jag reagerade ju aldrig jag menar, när jag var liten till exempel det är inte så att jag reagerade på det och jag lekte ju med personer som var, nu ska jag vara så otroligt politiskt korrekt, som var färgade, jag menar, mm. men det, det jag reflekterade ju inte någonting alltså på det viset att negativt liksom, åh det där är en sån liksom, där bara för att jag hade tittat på Pippi till exempel där de sa negerkung liksom. Så att det, det är ju politikerna, sjuklöven och media som har gjort en så stor sak av det. Det är de som har satt en negativ innebörd i det. För jag tror inte det var så många som brydde sig förut. Förutom de kanske allra mest extrema knallkorkarna. Men, men jag måste faktiskt hoppa vidare för att vi har som vanligt ett jätte långt manus. Ja, ja, jag tycker det är så roligt att skriva manus. Jag vet inte, jag älskar det. Ja, det är så kul så. Men eh, vi går vidare till nästa citat. S-ledaren poängterade att han är statsminister för alla svenska medborgare. Och detta också hindrar honom att samarbeta med Åkesson. Du har pekat ut svenska muslimer som vårt största hot sedan andra världskriget. Du ser alltså svenska medborgare som ett hot jämförbart med Hitler. Slutcitat. Och där var vi igen. Där var vi där igen med obild. De har jävla rubriks. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, jo, precis. Men han är ju obildad igen. Dålig på att argumentera. Och så höll jag på att säga, inte påläst. Men det är väl klart som tusan att han är påläst. Det är klart som tusan att han omöjligtvis kan ha missat alla 111 gånger som Åkesson har påpekat, precis som du sa där med rubriken det var inte han som satte rubriken och det gällde islamister då inte skötsamma individuella muslimer eh, och det här är ju ja, som sagt då ett väldigt dåligt sätt att argumentera igen, men om vi säger så här då om vi tar och jämför Löfven med, med Reinfeldt då, eh, om de är lika bra eller vi kanske ska säga lika dåliga på att argumentera mot SD vad skulle ni säga? Ja, det är svårt att avgöra än så länge, men det låter ju faktiskt som han är... Jag tänkte säga sämre än Reinfeldt, fast de är väl egentligen precis lika dåliga. För du är ju exakt samma, den här helt ointellektuella, helt, helt ovilliga att debattera utan man bara kräks ut sig olika. Ja, ja. ja men han är ju nästan sämre alltså. Ja, eller, eller Reinf... men vad, vad har Reinfeldt, Reinfeldt jo, men, någonsin Nej, men, men inte bemött, men jag, jag tycker ändå han har... Äh, vad jag tror folk uppfattar ändå liksom framfört saker på ett mer... Man ska säga säkert sett och, och att han liksom Han har ju ingen grund för skiten Han kommer med heller Men att han bär det här bättre Han liksom framför det bättre på ett sätt Som man, man kan förstå att Vissa kanske tror att han vet Vad han säger jo, Medan men Löfven för... mest bara ja. svamlar Och det skiner igenom otroligt starkt mm. Ja men det där är väl för att Om man säger då Reinfeldt är mer Karismatisk som person och precis som Konda sa tidigare, Löfven, han är mer bufflig. Så att det ligger väl i deras personligheter, hur man uttrycker sig- Ja men plus, plus att Reinfeldt vann ju faktiskt två val och satt som, som statsminister ganska länge och det här Proun som vi har fått nu är det väl ingen som riktigt känner något förtroende för. Nej och han är ingen alltså slipad politiker, säger vad man vill om Reinfeldt men har man suttit 25 år i riksdagen så är man ju ingen dununge du liksom. Nej, nej. Nej. Så att han visste ju precis och oerhört erfaren och det är ju mycket det man märker skillnaden på Löfven. Mm. Även om han kommer på någonting eller vill sälja, säga någonting så kan han ju inte formulera sig på ett vettigt sätt. Så, så att det, är, mm. det, är, ja, nej, men det blir lite fotbollsholigan över honom. Och det är, ja det är tråkigt. Men... Jag satt och klurade lite här nu på, på vad man själv skulle säga till Löfven som rådgivare. Om vi utgår från att det vi, vi säger stämmer. Det vill säga att folk har tröttnat på det här rasistanklagelserna hela tiden. Och då till exempel hade jag som rådgivare sagt att, nej men du du vet nästa gång du möter Jimmy Åkesson och han bara prata om kostnader, så ska du bara starkt säga att det handlar inte om pengar Jimmy Åkesson, det här är människor man måste, du vet, bla bla bla det gör de väl? Jo fast inte på det här sättet, jag tycker de fastnar väldigt mycket i det har någonting med hakkors, någonting med skinnboots någonting med, du vet så här. De, de, de, de har inte kommit med någonting nytt och nu behövs det någonting nytt för att övertyga alla de här, liksom sossarna nu till exempel som, där många lär ju besvikna då kanske de vill ha en sån Riktig humanitär kämpe till exempel. Och jag ja, menar när fast, fast pratar det, om... Det funkade väl inte så bra heller. Vi skulle vara en humanitär stormakt, eh, stormakt mm. och, och vara i Reinfeldt nu. Men mm. ja. ja. han är på väg till ett jävligt fint jobb inom FN antagligen. Så, ja. så jag ganska... Nej men, men jag, jag tänker mig alltså... Eh, det måste ju finnas något bättre att säga. Jag tycker de gör det så dåligt. Alltså på så himla många olika sätt. Och vill man bara stoppa åker Åkesson med vilka medel som helst. Så måste det finnas smartare grejer än det här att göra tycker jag. Det, ja, de, liksom de, lever, de lever i någon sån konstig obaglig luftbubbla. Där de tror att det här funkar. Om de nu tror det. Men det får man anta att de gör Apropå luftbubbla. En annan där måste jag hoppa in och hoppa vidare till nästa ämne. Uh -huh. eh, eh, ja, eh, djurholt. Eller, se, det ett, det, de säger att Ja men det är invandrare som har svårare namn. Men Holt, Holt, det också För också. Länsman så är Nej, nej, nej, nej Jag kan tycka sådana här namn också är speciella Lika dåligt på ja, han, han lever i alla fall lite I, i, i en bubbla med en nattmössa. Han svamlar i nattmössan i alla fall Eh, ni som lyssnade förra gången hörde ju att vi tog upp det med att Rosanna Dinamarca från Vänsterpartiet var en tröja där det stod SD lika med rasister i riksdagen då eh, när det gällde att SDs Björn Söder skulle bli andre vice talman eh, och nu visar det ju så att han eller hon var ju verkligen då inte ensam om att vilja försöka roffa åt sig politiskt korrekt uppmärksamhet då när det gäller att spotta på Björn och SD. Men bara för att säga det, Håkan juholt. jag vet inte om någon minns honom som sagt, han var ju lite kortlivad och så. Men han är ju då i alla fall en i ledet av misslyckade ledare för det här misslyckade partiet Socialdemokraterna. Mm. Han skrek då minsann ut att det var hans värsta dag på 20 år när Björn Schöder tog plats som andre vice talman. Eh, och jag måste få reagera direkt på rubriken jag läste, När jag läste den här artikeln då Vad då värsta dag på 20 år Ja men då fick inte han gå i skam Ja men och precis, barnen. med andra ord Så var ju inte det så illa längre då Att han använde Tusentals åter tusentals kronor Till sin sambo då Av våra skattepengar Man tycker att det borde vara ganska hemskt men, men nej nu är det det som gäller så då, då, då, då faller det där jättemycket i vad som är illa liksom. Det är uh, en tävling här också vem som vem som mås Ja det, precis. Klass, det uh, men är, jag, jag kalla det. Ja men jag tar och citerar den här mustaschklädde herren här då om än att det är emot. Mm. Uh, citat: Idag, nu måste jag verkligen prata inlevelsefullt. Idag var det en svart dag i Sveriges riksdag. För första gången i demokratins historia leddes riksdagens arbete av en ledande homofob och rasist med starka kopplingar till nazism och fascism. Mitt hjärta bultade hårt och det jag kände inom mig var bara tomhet och ångest. Talmannen bekämpar allt det jag tror på. Alla människors lika värde. Att kärlek ja, är ping. större än hat. Och... <laughs> ja, jag kör bara <laughs> ja, och att vi människor är ömsesidigt beroende av varandra. Min värsta dag under 20 år som riksdagsledamot eh, Slutsitat. Och det här tar vi och delar upp i delar tycker jag. Och vi börjar med nazismen. Mm. Jag vet inte hur ni, eh, vad ni har sett och så, men jag har sett bilder mer än en gång på Björn tillsammans med en eller flera israelflaggor eh, och om jag inte minns fel så har eller i alla fall hade han en israelflagga på sitt bord och det är ju så otroligt extremt nazistiskt så det finns ingenting liknande, för jag menar väljer man israels sida då är man ju nazist det är ju socialdemokraternas logik, men eh, det, det, det är väl ganska känt ändå att sossarna, de tar ju inte judarnas sida de tar ju muslimernas sida i, i konflikten så att säga, och SD tar judarnas sida, om, man, om vi tänker så här på folk som hänger med lite i alla fall hur mycket kan de egentligen tror ni, ta det på allvar när os sossarna, eh, ostarna <laughs> ostarna ostsossarna skriker nazist till SD? Ja men det, det här är ju lite tyvärr, de, de lider ju lite av samma sjukdom som tyvärr vi här på Rådolens man gör, Så alltså det här preaching for the choir och de som redan ja, tycker är, så här Det hoppas redan... jag att vi inte bara gör men, ja. Nej men vi försöker inte bara göra det Men du får väl ändå inse att, att Eller tyvärr, tyvärr, tyvärr Det är jättetrevligt att ha lyssnare som håller med oss Men vi vill också försöka sprida det här Och det är säkert på att, att ni lyssnar också Och hoppas att... Jag att ni hjälper till med att dela, dela, dela Ja, uh, ja. <laughs> ord från några sponsor Nej, nej men och, och jag menar de som, de som redan är så insnöjda med att Ja, jag och SD-nazister, det vet ju väl så här Vad bra att du Joholt gör någonting Jag tror inte, men, det är vi ingen som tänker riktigt på hur fånigt det här är men däremot, jag reagerar faktiskt på, på det Juholt skrev. Inte så mycket för att han skrev det han skrev, utan för att jag tycker att han formulerar sig så dåligt. Det, det låter lite som en, en 14-åring har skrivit detta, känner jag. Och han är ändå faktiskt en före detta, om kort kortvarig ledare för Socialdemokraterna. Och tycker jag borde kunna behärska skriftspråket lite mer pampigt, om man säger så. Och det här, fattar inte heller, måste jag bara säga här, nu ska inte jag vara för långa. Men det här med att, att Björn Söder skulle vara homofob. Mm. Så vitt jag vet så är han, han är väl, Jag vet inte om han har uttryckt det Men, men han, det här med att Det sägs att han jämför pedofili med homosexualitet Till exempel Nej och frågan, Så det, jag tycker inte han när, gjorde när, det när, när var det och jag precis gjorde han det Hur Nej, men han, kan man han, tolka jag, det hans, hans resonemang, nu min, har jag inte ordagrant Och jag vet inte om det var från hans blogger, från Twitter eller Men det var ju typ att, att, han, att, att Homosexualitet inte är normalt och det, det får man ju ändå hålla, det kan man ju tycka, men så är det ju. Om, de flesta... om, man, ser, om man ser till naturen och, och, och det naturen har tänkt att. Ja, men en man och en kvinna ska förökas och så vidare. Så på det viset är det ju. Men normalt är ju ändå, det ju majoriteten och majoriteten är inte homosexuella. Och, och, och vad han, som jag förstår det, han, han jämför inte homosexualitet med pedofili, utan menade att, att precis som att de flesta liksom inte är pedofiler, nu var det kanske lite oly olyckligt val precis som de flesta inte är pedofiler och därför kommer inte det bli normalt, kommer inte heller homosexualitet anses normalt sen kanske han egentligen vill jämföra det här och det vet man ju inte, det är en liknelse som man tyvärr ganska ofta hör, men, men menar, att slänga med homofob man homofob för mig är ju någon som liksom knappt kan vara nära en kille inte kan krama en kille, för man liksom rädd att få stånd, eller han kan inte gå och basta för det är kanske är någon som kollar på honom alltså han har en men, för homosexuella eh, på riktigt det är homofobi tycker jag ja, eller bara helt enkelt att man jag känner sig obekväm Jo men alltså, eller, om man är, man är eller, fobisk rädd för homosexuella, alltså då har du har en ja. fobi, fobi brukar man ofta ja, ja, Jo men där hör, ditt, ditt Jo men det liv. hör ju också, jag tycker det är så tråkigt hur, jag menar, hur de urvattnar alla ord. Jag menar, ja, alltså, jo men som du säger, jag menar, det här ordet menar, det är en verklig fobi att man verkligen är rädd, livrädd och bara nej nej vik hädan du ondande liksom. Men så betyder det ju inte idag. För att det används så lätt hit och dit och så vidare. Och där, där homofobi faktiskt, eh, tror tror jag i alla fall, jag tror det, det, det har faktiskt varit en riktig fobi. Som spindelfobi och sådär. Och det, det tycker jag kan vara en, en lite, jag kan inte säga spännande fobi. Men jag har ju liksom träffat riktiga så här karakarar som, som är tydligt. Alltså faktiskt på riktigt homofobiska skulle jag skulle vilja säga. För de undviker vissa situationer av rädsla. Till exempel de kanske inte vill gå duscha på ett badhus. Och då säger, och de berättar de för mig att någon kanske är bög. Och det är liksom det som är homofobi, tycker jag är Men Men... Nej, vet du, får jag bara sticka säga att det, det är ja. ju ganska ändå konstigt, ja men det är klart att man kanske att han, han då kanske inte skulle uppskatta om en, om en person sen sitter och smyger vänta, ja men smyg är u n k -A -R, på muggen liksom och, och tänker på hans vänstra skinka liksom det, det är väl, men samtidigt, men vadå om man duschade stod en dusch full med med liksom medelålders och, och gamla damer och så är det någon som bara oh, titta där oh. att, att, att, va, att han blir åtrådd då liksom men bara för mm. att han blir åtrådd av en annan person så behöver det inte betyda att han liksom bara ja men kom hit liksom, ja, men, nej, men, bara, precis, nej och jag ja, men, tycker inte så, jag nej. känner inte så det det men så är men. det med fobi, jag menar folk som är livrädda för spindlar vet ju ofta att spindlar inte är farliga utan det är liksom en mm. rädsla, men vad jag bara ville komma fram till lite fort är att skillnaden till till exempel islamofobi, islamofobi har ju aldrig varit någon riktig fobi, givetvis. Det de de drogs jag vet inte riktigt exakt vad, vad det kommer ifrån det uttrycket historiskt, men det har aldrig någonsin varit att någon liksom gått till en psykolog och bara, fan jag tror jag har fått islamofobi. Och det kanske mm. finns folk som, som faktiskt är, det kanske finns folk som faktiskt har islamofobi. Det vill säga att man ser muslimer överallt, man typ vågar inte öppna sin bil för man tror att någon muslim har lagt en bomb där, man, man får ångest att man hör arabiska, eller, eller hur man nu skulle kunna tänka det. Men till skillnad från, jag menar jag skulle inte kalla mig islamofobisk men det finns ju tycker jag ändå en sund en sund oro i att man inte vill att, att till exempel den islamiska tron ska få för stort in, inflytande i, i Sverige till exempel det är ju givetvis ingen fobi nej men, men får jag bara hoppa in jag måste, jag måste gå vidare men jag måste bara säga det så ingen, ingen medelåldersdam eller äldre dam blir ledsen i hans bild som han målade upp här så föreställde jag mig en yngre kille och, och, och att då kanske medelålders damer eller gamla damer kanske inte då är allt för vad han, det första han letar efter så att säga. Så jag menade ingenting mot er mm. så, så, så att ni vet. Så. Då är det sagt. Mm, ja. eh, men om vi går vidare till nästa då. Eh, det där med talmannen söder bekämpar det är allt det ljulhållet då tror på alla människors lika värde. Och den där flosken som vi. Den är ju inte alls utsatt nej, nej, nej. Eh, men. Om vi ser för Juholt där då, om alla människors lika värde för han innebär alla människors rätt till svenskt medborgarskap och om vi vänder då och alla människors lika värde för söder det innebär alla människors rätt till liv med hjälp av då utökad hjälp i närområdet. Vi brukar prata om liksom att alla ska vara så humana och det är godheten som ska segra och så vidare. Men vem är mest human? Om det här är då någon slags godhetstävling eh, om vi tittar återigen på personer som kanske åtminstone är lite insatta hur uppfattar de det tror, du, i, tror ni då i den här godhetstävlingen? Om det är kvantitet eller kvalitet man hör ju ofta det argumentet att eh, folk ska komma hit för då får dem. det riktigt bra, de får en bra chans de flyr ju Dels ifrån krig men också ifrån fattigdom. Men mm. väldigt många som kommer hit från Syrien och så vidare har ju inte haft det sådär jätteilla innan kriget bröt ut. Nej, nej de har Utan inte då. såklart. Har. Nej, nej. Så att eh, det blir lite märkligt ändå att eh, man prioriterar den här lilla mängden som lyckas ta sig hit och man då ska överösa de här med allt möjligt. Mm. Samtidigt som man då eh, tycker att det är en större gärning än att hjälpa Alltså hundratusentals människor på plats det är, det är för mig Mycket, mycket märkligt att man kan Tycka sig vara en godare person mm. Och det är, är, är, är ju ja. Den eviga, det där är ju ett av mina liksom, Favoritargument, eller, eller vad man ska säga Det, är det brukar ta upp först när det blir diskussion om invandring Och jag har inte aldrig riktigt Det är ändå ett vanligt motargument Sitter jag väldigt ofta och kört, så jag säger det Väldigt ofta, är ju att ah, man kan inte hjälpa folk liksom, För det kanske i krig och hit och dit men, men det är ju inte någon som säger det vad vi säger är att i de här flyktinglägren där de absoluta majoriteten av flyktingar bor, det är där det behövs resurser mer. Det är inte ja. så att vi säger att man ska åka in i mitt i ett brinnande krig och slänga upp någon slags tält där och säga, ja välkommen med lite te. Och sen ska vi inte glömma heller att bilden av flyktingläger är ju ofta, det är någon slags, liksom någon, någon lergrop med något litet tält och sådär. Men jag menar, många flyktingläger är ju som städer. Det ju, kan ju bo, jag minns inte, jag vet inte siffrorna, mellan 50 och 100 000 människor som bor där i 10 år. Det är ju samhällen och där ja. ja, ja. behövs det ju verkligen pengar för där Folk, folk står i business, man lever där man skaffar barn, man dör, här behövs det pengarna. Man ja. behöver inte komma till Sverige, det finns ingen anledning. Nej, Danmark nu, så jag vet inte vilket parti det var, de vill ju satsa då på stora flyktingläger i Kenya, alltså nere i Afrika. Mm. Att, där har man ju liksom tempererat klimat och så vidare och mm. man satsar precis som du säger, man bygger upp mindre städer. Mm som fungerar som flyktingläge så att alla de som flyr blir omriktade de ska inte till Europa utan de ska undan kriget mm, mm. och det är ju det som vi har fastnat lite grann här att det är, som som brukar säga också om det är flyktinghjälp eller om det är flyktingmottagande, det är två helt olika saker mm. så bara för att man flyr från ett mm. krig behöver det inte innebära att man måste till Europa det utan, utan det är ju andra drivkrafter som gör att de kommer hit mm. Utan om de skulle fly från kriget. Jag det vore det krig här? Ja, det spelar ingen roll vilket håll nu. Jag vill springa om det är mot Norge, Danmark eller Finland. Utan man vill ju bara komma undan ett krig. Mm. Och då tänker man sig inte för riktigt. Men det handlar ju snarare om att man vill skaffa ett bättre liv i Europa på ett eller annat sätt. Så. Och jag måste bara kommentera. Bara, jag själv vill bara kommentera lite snabbt det där med när han säger kärlek är större än hat. Då, vad då menar Juhål då att han har någon slags ensam rätt och, och liksom som var den som definierar då vad som är mest kärleksfullt och att vi är ömsesidigt beroende av varandra det vill jag ju verkligen säga, det spelar ingen roll om det låter inte speciellt politiskt korrekt för vi är inte speciellt politiskt korrekta men det stämmer ju inte alls om man ska hårdra det för fattiga människor i mindre utvecklade länder är ju verkligen mycket mer beroende av oss att vi fortsätter att skicka bidrag för att de ska kunna överleva Eh, och det går inte med Djurholts invandringspolitik alls. Men, eh, och, och här är en grej som jag, en, en nyhet som jag, ja det här tänker jag bara nämna eh, för alla er so, eh, sossare, säga. Ja det gäller sossarna men alla er snusare som jag eh, inte, vi, vi kanske inte blir så glada ni heller. Eh, som ni vet så lovar ju sossarna allt till alla. Men eh, de talar ju lite mer tyst om när det gäller alla skatter då som måste höjas. För att en liten del av allt det här de har lovat då ska bli sanning och resten, ja men det går ju såklart till massinvandringen. Men om vi ska ta det här nu då, bara väldigt kort, en nyhet som inte jag ler åt. Citat, i valrörelsen lovade Magdalena Andersson från Socialdemokraterna då att skatten på cigaretter och snus skulle höjas lika mycket. Men nu höjer regeringen skatten på snus dubbelt så mycket som på cigaretter. Om vi tar ett exempel, en dosa lös, eller som jag säger bak eh, kommer att kosta 57 kronor. What? Men, när är jag, det så jävla dyrt? men när jag ja när jag börjar snusa, då kostar en dosa 25 kronor mm. och jag är ändå inte någon stenålders dinosaurie så jag menar. Det var ju några år sedan men det var ändå inte så många år sedan. Mm. Men då kostar det i alla fall 25 kronor. Mm. Och, och det här då, det här gör de trots att det är mycket mindre farligt att snusa än att röka. Mm. Eh, nästa är Sverige har världens mest avvikande folk. Mm. Eh, och det här är från en artikel då från 2006 som gäller kulturella skillnader. Och den fick mig att reager mm. reagera. Eh, de börjar med... I ett internationellt perspektiv är inte invandrarna annorlunda utan Sverige, vilket måste jag säga redan där låter konstigt för jag menar om Sverige är annorlunda eh, på något sätt då, och alla i Sverige följer det och så kommer det invandrare med andra kulturer så är det väl ändå de som är de som är annorlunda här mot mm -hmm. vad majoriteten då följer för mm -hmm. kultur. Vare sig om det är liksom internationellt annorlunda eller inte. Men sen så står det så här. Svenskarnas åsikter ligger längst bort från de genomsnittliga värderingarna i världens länder. Och vi tar och delar upp det. Det står ju mig det här. Vi delar upp det lite så här. Då står det. Undersökningen visar att religionen inte spelar någon större roll i Sverige. Eh, är, är det någonting bra? Ja eller nej? Eh, Gustav? Ja, alltså ser vi hur det ser ut så folk går ju inte i kyrkan och det försvinner ju mer och mer. Så att, ja, det är väl bra, kanske. Konrad, Jag vet redan, ja, ja, men... Ja, ja. Ja, religion. För att jag vill ha en liten kommentar. Jag tänkte tänkt på det lite på sistone. Och det, jag tycker det är jättebra att, att vi har slitit oss från religionsbojer och sådär, men det måste ju ersättas med sunt förnuft. In, inte bara, man kan inte bara vara helt... Man får ersätta det med liksom en stark moral eller någonting. Och vissa, vissa kanske behöver religionen för att kunna vara moraliska, men och Då är det bättre att man är religiös och omoralisk. Men jag kan du uppfatta i Sverige idag är det. Vi har, vi har ingen religion och liksom ingenting som ersätter det. Om ni förstår vad jag menar. Mm. Alla är bara som vindflöjlar nu som åker runt och är så individuella och ingenting spelar någon roll. Och man liksom, eh, Nationalism är bara trans och det finns ingen historia. det finns inte ens själva. Det är nästan sämre. Jag kan nästan hellre önska att folk vore kristna och fanns stod på sig lite. Mm. Men, ja. men, nästa grej är nästan ännu mer att gå in på för det är lite mer. Eh, ja, religion, det, det pratar vi om en del. Men eh, svenskarna är påtagligt mindre intresserade av en traditionell familjeform. Denna familjeform beskrivs i studien bygga på traditionella könsroller med exempelvis en hemmarbetande mamma och en förvärvsarbetande pappa. Skepsis mot ensamkom ensamkommande... <laughs> ensamstående mammor och där barn i, i förskåldehåldern anses vara illa av att mamman inte är hemma utan förvärvsarbetar eh, Vad tycker vi om det här Konrad? Jag kan väl hålla med om att, att Sverige eller, Sverige och Sverige vet jag inte men svensk media i alla fall är ju helt fantastisk i olika så kallade regnbågsfamiljer och det har jag absolut ingenting emot. Men jag kan också uppleva att man nästan vill spotta på kärnfamiljen. Um, och sådär. Och, så och, och att alltså, det ska vara så härligt att skilja sig. Och så. Och, och det här med att skulle vara en skeptisk mot ensamstående mammor. Alltså kanske det. Men jag uppfattar det väldigt personligen nästan som det är något fint och härligt. Det är så gött att vara frijord och man ska klara sig utan kar och sådär. Och det, det kan man väl göra. Men, men det är väl. jag tänker att det, det bästa är ju... Om man får välja helt fritt så är det väl det bästa att man har två föräldrar som, som trivs ihop. Tänker jag. Gustav? Oh, jo, men jag håller med om det. Nu är man ju klart född i en kärnfamilj och vuxit upp i detta och sen är ju samhället i mångt och mycket uppbyggt kring detta. Om vi ser våra bostäder, Är ja, är byggda i olika storlekar mm. och vi, dagens samhälle är ju till exempel inte byggt för de här storfamiljerna med sju, åtta barn och så vidare som dyker upp emellanåt. Så att det är nog mycket kring samhället som kretsar kring liksom två vuxna och två barn. Mm. så har det ju inte riktigt sett ut utan det har varit skilsmässor under ganska lång tid där det blir fler och fler ensamstående med barn på olika sätt mm. och det är väl kanske en trend särskilt nu med feminismen och så vidare där de hyllar nästan detta att det är starka kvinnor behöver inga män, ingenting sen om det är så produktivt eller om det är så bra för samhället på något sätt det tycker jag nog inte kanske man ska nog samarbeta lite bättre jag måste vad, vad Chris Rock säger här. Uh, jag säger inte att jag håller med men han har någon slags poäng. Han säger så här. Uh, Racing kids without a man is like driving your car with your feet. You can do it but that doesn't mean it's a good thing to do. Och det är såhär, man kanske inte behöver en man just Det kanske kan ersättas med något annat Men, men jag växte upp delvis utan farsa liksom, Och jag har inte blivit helt galen för det Utan att jag sitter här och gör rasistradio Men, ja, men jag menar, vi, vi kvinnor klarar sig utan killar Jag menar barn klarar sig utan föräldrar också Det finns gatubarn i Indien som växer upp helt utan föräldrar Det handlar inte om man ska klara sig utan Det handlar om vad som, vad som blir bäst Jo men då det, det där med familjeformer Och det där med hemarbetande mamma Och förvärvsarbetande pappa mm. Alltså för mig då Jag brukar ju annars vara väldigt det var bäst förr liksom. Jo men jag är ju ofta så. Carl mm. Men, ja, Karl -Oskar. men eh, vad heter nu i det här så, så måste jag ju ändå säga. Ja, först och främst att förr så gick det ju rent ekonomiskt att göra ja. så. Eh, och det går ju inte alls på samma sätt idag Men Nej. om det då skulle gå eh, Så, så liksom Skulle jag helst se det så att eh, Man kunde dela på det här Ja det skulle ju såklart bli väldigt svårt Men det, det ultimata tycker jag Vore att man kunde dela på det Så att liksom, ja men pappan är hemma lite då Och så är mamman hemma lite då Som föräldraledighet fast Ända fram till typ Första klass liksom ja, det, hade det, det hade varit fantastiskt Och det hade jag ju verkligen Önskat. Så jag, jag menar på det viset att, att jag ska, jag, jag är inte den som står och säger till min sambo du ska vara hemma och jag går iväg och arbetar och blir skitig. Mm. Nej det säger jag inte nödvändigtvis alls. Liksom. Så, så jag är väl inte helt traditionell i den frågan. Eh, men det eh, finns. Jag menar, vad då traditionellt? Finns det någon som gör så, menar du? Jag nej, men det, det är ju det står. Det. Traditionella könsroller. Det ja, det jo, jo, men även är de traditionella ens? Jag menar, de, de ja, men det som är ju så inte... det var mycket förut. Jo, förut. Ja. Men då för, för, ja. var det bara en eller två generationer, möjligtvis. Mm. Mm. Men traditionellt. Bara... Det är ju någonting som har pågått länge, och då syftar de ju på det här då. Men... Jo Man förstår vad de menar ja, ja, eh, Nej. Men. Och så det här med att om barn får illa. Alltså, om de inte är med sin mamma där i förskola Det där. Ja, det är klart de får ju illa på genusdagis. Liksom ja. men, men sen står det här, tycker jag är intressant också. Eh, Svensken avvisar också tydligt idén om starka ledare och tror på öppenhet, tolerans, frihet och demokrati som inga andra. Med andra ord, om vi omvänder det där till verkligheten. Vi sjuk nog accepterar påtvingad öppenhet och tolerans Begränsad frihet och ett skämt till demokrati Men gällande det där med starka ledare eh, jag vet inte ni tänker, men om någon ska leda mig då, så vill jag ju gärna att det ska vara en liksom, stark, kunnig och ja, givande person. <laughs> ja. Nej men, jo, men, nej, det, men det, det är en konstig för... Ja Jo, jag menar det. Liksom, att jag förstår inte riktigt om de på något sätt ska, det Hitler-Stalin-grej, liksom, en stark ledare. Nej, men det är väl klart att man vill ha någon man ser upp till. Tycker inte ni det? Jo, men det såklart. Mm. Man vill ju veta exakt hur den frågan är ställd för det kan ju ha tolkats kanske lite dit och dit. Ja, ja, det står också för ytterligare för, för att Svenskarna avvisar starka ledare för att samla makt Hos experter och försvarsmakten och är övertygad om att eh, det eh, demokratiska styrelseskicket är det bästa tänkbara system även med sina fel och Det där är ju taget ur där för att förklara lite kort men eh, då förstår jag inte när de säger så. På vilket sätt går inte det här då ihop med demokrati att samla makt hos experter? Jag menar, ja. Om det är experter i parti Man vill väl gärna att det ska vara experter Som kan ja. sitt sak bättre än vad vi kan liksom. ja. Frågan är om Jo men, ja, men hur ska man ta alltså, Ja det. men vad då? Att vill, vill, vill Är det så att vi vill ha okunniga Som styr oss då eller? Ja det har vi väl redan Ja precis Jag tänkte på bevisligen vill vi ha eller bevisligen Det som blir det märkliga i, här, i, i detta resonemanget Är ju det att Om vi då inte vill ha starka ledare då är alltså motsatsen att vi vill ha svaga ledare Ja, precis ja. jag menar, vill ha det? Han så <laughs> står liksom som en Jag, jag tänker ju, du att ben, verkligen Han är ju någon slags arketypen för en, en svag ledare Som ja. tror, han är stark Han tror ja. att han har en pondus, men det har han ju inte Ja, du vet, man får ont i magen han, då, När han vände sig om och gick och sa så här: Nu ska vi gå och starta upp en handlingskraftig regering Och så tittar man på resultatet Det, <laughs> det är som att man får ja, en Men det här blir lite, ro, eller lite roligt Eller väldigt roligt citat Föreställningen att muslimer skulle ha värderingar som är svåra att förorena för förena, jag läser bra idag med värderingarna i liberala västerländska demokratier har inte stöd i undersökningarna Rapportförfattarna skriver att analyser som gjorts av de internationella värderingsstudierna i muslimska länder har visat att muslimer i gemen knappast utmärks av någon speciell Eh, annorlunda syn på demokrati. Oh. Och nu, nu kliar några nog era fingrar så, så <laughs> låt oss en liten analys här eh, av eh, hur mycket vi egentligen kan ta de här så kallade undersökningarna på allvar. Jag det... jobbar ja, så fort. Har de frågat muslimerna själva? För det tror jag inte. Fråga muslimerna ja, det är väl det, det de måste de... ha gjort då. Nej, de har säkert frågat andra om muslimer. Ja, ja igen. i verkli vanligt. verkligheten så måste det väl ja. kanske vara det så, ja. För det har gjorts ja. undersöka bland muslimer, och visst, man kan alltid hålla på och kritisera undersökningar. Ja, men har de gjort hit? Och har hit, bla. gjort bla. bla. Men, men jag menar, de flesta muslimer är ju Alltså det kanske kommer som en chock Men de är troende på islam Och islam är inte som andra alla, alla, utan, Eller jorden den är som alla andra För att den är bara väldigt omodern Och islam gäller det fan regler Och tror du inte på dem så är du inte muslim helt enkelt Och demokratiska då, det de alltid tjatar om Tolerans, öppenhet och så vidare Ja hur är toleransen Mot kvinnor som kör bil Eller kvinnor som sitter i bolagsstyrelser Till exempel Eller, ja, eller, man eller homosexuella så. och så vidare Ja men kvinnor som har jag, jag, menar, jag, tror, jag tror att det hitta så kallade Moderata muslimer, jag börjar fundera på hur man ska använda det uttrycket Men skit samma, jag tror till och med Bland så kallade moderata muslimer Förstår ni säkert vad jag menar, finns det ganska få Som till exempel tycker att, jo men det är jättebra Om en ung kvinna liksom utforskar sin sexualitet Och ligger runt med folk, nu, nu kanske inte ja. så många I Sverige som faktiskt tycker det, men jag kan ju nästan garantera Att en, en troende muslim skulle tycka Att jag var så jävla inte okej okay. Ja. ja. Så att ja. Nej, nej men, så, jag så, svenska så det, men, kanske Kommer kom kom med Svenne i handen Ja men precis. Hej, det gör jag. Jag menar åtta nya kilkompisar. Vi ska in och ja. ligga med varandra. Något fruktansvärt. Är det okej okay, pappa? Han bara ja Jag är moderat med inget problem. Ja, nej, men det. alltså de här expertutlåtandena eller vad nu och det är så bedrövligt hemskt. Det är inte vi, vi, vi köper med andra och det inte det nej. Men då gör vi så här nu att jag bara lite snabbt nämner det här om KD som jag sa vi skulle prata om men, men vi hinner inte riktigt gå in på det. För vi måste hinna med det sista ämnet Men gällande KD då med att samarbeta och sådär och eh, det stämmer, det står så här Kristdemokraterna i Ljungby går in i ett samarbete med Sverigedemokraterna och alternativet, eh, Kristdemokraternas beslut att samarbeta med just Sverigedemokraterna som flera andra partier uteslutit ett samarbete med kommer efter att de har nobbats av både den borgerliga sidan och Socialdemokraterna och, och det jag bara kan snabbt säga om det är att de kanske inte har fattat då också att SD är ju det enda partiet som faktiskt bryr sig om och bevarar det kristna om i alla fall om man ser liksom ur traditioner och så vidare det gör ju inte direkt de andra partierna men det här samarbetet ska nu i alla fall godkännas av KDs lokala part partistyrelse mm. kommer det kunna godkännas lite snabbt Gustav kommer det det? Jo jag tror att KD och SD kommer att samarbeta och jag tror att de kommer samarbeta tätare för jag tror nämligen att de redan Samarbetar en del Vi har ju sett KDU och SDU Som har haft sina påsar ihop lite grann. Så att. Det alltså, har de haft det officiellt positivt. Eller bara att de tycker lika Ja de tycker nog lika Och de har varit och flirtat lite med varandra Det här att de KD inte skulle åka med In i regeringen om, Eller in i riksdagen Om några var intresserade att gå över till SDU då. Mm. Mm. Mm. Så att jag, de har många beröringspunkter Så jag tror det kan funka riktigt bra faktiskt mm. Eh, ja men i alla fall då Nu, nu kommer det sista ämnet och, och åh, vilken kvinna eh, Det är fasansfullt med SD eh, Då står det så här Författaren Katarina Von Breddow ah. Är uppenbarligen då eh, Ute efter att eh, media då Ska älska henne och hennes Böcker och göra urgullig Och fin reklam för henne för att hon Tar plats i ledet med de andra politiskt korrekta då. Och fullständigt avskyr Sverigedemokraterna. För det är ju, det är ju absolut inte populärt att göra det i medier idag. Nej, nej, nej. Mm, ja, nej. Eh, Men hon har nu fått nog av Jorts med sina, det låter ju väldigt eh, som, som ett väldigt tätt ställe tycker jag. Eh, inte. Men eh, med sina 250 invånare där hon har bott i två år. Orsaken är att var fjärde väljare i byn röstade på SD i riksdagsvalet. Och hon säger, det är fasansfullt. Jag vill inte bo här. Jag kan inte sova tryggt här längre, säger hon. Och då måste jag säga två saker med det här. Och nummer ett är, om hon älskar mångkultur... Vad gör hon i den där byn och inte i invandratäta Husby, till exempel? Mm. Nummer två. Även om SD då hade varit ett hemskt barnätande, rasist-nazist-fascistiskt parti, vilket de inte är, men om de hade varit det, så varför sover inte hon tryggt? För att hon ser ut som en vit privilegierad kvinna med flashigt och fint namn, Von Bredov. <går> liksom så att jag menar, det är, varför? Men ja, i alla fall, citat. Jag har trivts jättebra i Hjordsberga. Jag har känt mig hemma och hade tänkt stanna här. Jag har blivit så väl mottagen. Alla har varit snälla och välkomnade mot mig, berättar hon. Eh, där, därför kom valresultatet som en chock. Jag kan inte bo kvar här efter det, lägger hon till. Vad säger ni om det här? Ja, det, det, ja Jag förstår det inte alls. Hon måste ju vara fullständigt dum i huvudet. Mm. Ja, men vilka det, jävla förgummar? Alltså, hon, hon tror och nu är jag allvarlig hon, det är bara ta, hon tror alltså att folk som röstar på SD på något sätt är vadå, våldsamma Nej, hon har ju verkligen gått på det här mutan. Och sen vet jag vad är en uppföljning efter att han fått så mycket hatbrev Och sådär, och det är väl tråkigt om det nu är så Men jag måste också säga att Man säger alltid att SD är sån offerkofter Nej, det tycker, utan jag tycker att de som kritiserar SD De har alltid offerkofter För så fort någon har skrivit något meddelande till dem Så är det så här mordhot och hit och dit bak och fram alltså, i, i politiken Och särskilt nu med internet, alla kan skriva till alla hela tiden Får man ta att skriver du någonting så, Alltså vad du än skriver, om du skriver kanelbullerrecept Så får du vänta dig att någon kommer reagera på det Och vara sur det går inte att hålla på böla hela tiden över sådana saker. Nej. Jag fattar inte hur känsliga folk är. Och jag menar, tänk bara ta random SD-politiker. Hur många tusentals hot har inte han fått eller hon? Ja. Och gnäller ja. ju inte över det, såklart. För det är inget att gnälla över, det är bara idioter som skriver saker på nätet. Det kan man liksom inte ta åt sig personligen, för då kan man inte ens ha internet. Då får man nog stänga av internet och liksom gå och lägga sig. Internet är fullknökat med idioter. Nej, ja. <skratt> ja, men alltså, som hennes resonemang där att hon har trivts jättebra jättebra grannar upp men mm. sen att valresultatet på något sätt då skulle liksom paja alltihop mm. för då, då får hon liksom från ena dagen till den andra så ser hon liksom den här hemska auran runt människor och den här brandglöden runt att de är i djävulens sänderbud liksom. mm. ja, hur kan man komma till den slutsatsen liksom? det är ju fortfarande samma Trevliga, vänliga människor ja, som väcker ljudan liksom. Så det kan man ju inte göra. Jag, sånt, jag hatar dem man sånt där. Men man brukar, många SD-motståndare är ju så här. Ja, man byter ut det ordet mot det så blir det så och så. Men jag menar, byt ut det här mot... Ja, nej men, de var homosexuella visade sig. Så då måste jag flytta härifrån. <laughs> det, för det är ju på ett sätt lite samma sak. Det är någonting som inte rör henne överhuvudtaget. Ja. Någonting som folk som är inom sig själva. Men nej, det här kan inte hon acceptera. mot och precis som ni sa, att hon säger att hon blev så väl tagen ja. Av Sverigedemokraterna bevisligen ja men, det, det är ju liksom men jag menar flytta kärring Herregud. Men så säger han också De gör skillnad på folk Och har en snål <laughs> politik Vi har råd ja. att hjälpa människor Som behöver hjälp Vi skulle kunna göra avkall på mycket För att hjälpa andra Och istället då så planerar hon att flytta till sin Makes i södra torp Utanför Rydaholm och, och nu är inte jag så insatt I exakt vad Rydaholm är Men jag tycker inte att Rydaholm låter direkt Som Rinkeby Det klingar ja. inte riktigt riktigt lika där eh, eh, men, och sen står det men tankarna gnager ändå hos henne kände hon någon som röstar på SD i Jortsberga. Sjuka antagligen och så <laughs> <laughs> Ja, och, och vad heter nu då? Så säger hon. Eh, det är ingen som har sagt till mig att de röstar på SD. När det var höstmarknad på skolan var alla jättetrevliga. Men nu undrar jag om det bara var en polityr. Men, eh, men varför? Ja, det finns det mycket att säga. Med. Ja, det finns det. Men om man säger så här, det, alltså, det låter så extremt. Och, och, och det låter ungefär som att hon säger... Ja, usch, undrar om jag känner någon som efter mörkrets inbrott förvandlas till en varulv som äter muslimer till kvällsmat. Men, men det låter ju ja, verkligen fast som Fast nu alltid. vill jag försvara henne här. Nej! Förlåt. Jo, men vi måste Nej. ju faktiskt inse att... En, för jag antar att hon inte är gravt utvecklingsstör utan jo. att hon är en vanlig människa. Och hon, hon reagerar ju mot en bild som hon har fått uppmålad hos sig. Ja. Jag ja. menar, hade vi haft den här bilden av Sverigedemokraterna hade vi troligen sagt något liknande. Ja, men man Kom kan, ihåg man, man, det, det man, handlar man, inte kan, om man, att hon... Kan. Man kan inte köpa någonting rakt av så här. Men det här är ju... Ja, men obviously är... har hon gjort det. Ja, ja, då, då, då, då säger ju det mer om henne. Jo, absolut. Ja, det gör det ju. Men vi får förstå att det, i den världen hon lever. Mm. Så är Sverige Sverigedemokrater någonting som man nästan kan kunna se. liksom känna på lukten. Eller så här, det ska vara någon som, som väl går runt och hajlar antar jag. Och vad det nu kan tänkas vara. Så därför blir väl hon väldigt förvånad. Men man kan ju tycka att det här borde vara ett uppvaknande för henne lite grann. Och det vi ha, hoppas, oj, vänta, jag, jag ska... kanske har haft fel. Sverigedemokraterna kanske inte är sådana som jag tror för att jag har haft dem runt mig hela tiden utan att märka det. Mm. Jo, men jag menar, hon måste ha haft väldiga vanföreställningar just om hur Sverigedemokraterna ser ut och beter ja, sig. Absolut. Ja, det ja, absolut. kan man säga. Så... Men, men, men alltså, vi kan ju verkligen hoppas att folk... Eh, tillfrisknar får jag väl säga från sånt här men eh, mitt i allt det här tråkiga så tänker jag faktiskt vara lite snäll och avsluta här med en god nyhet och det är ju någonting vi siktar efter alltid att göra men det går inte alltid men nu går det och här kommer en god nyhet för oss och en dålig nyhet för Expressen och vi ler alla tre väldigt brett det står så här SIF från SIFO då. Fler röstar på SD än läser Expressen Expressens upplaga Backar kraftigt Och nu läser endast 685 000 Tyvärr är det alldeles för många Men ja, personer den vänsterliberala Tidningen på vardagar enligt TNS eh, SIFO Samtidigt visar den slutgiltiga rösträkningen Att 801 178 personer röstade på Sverigedemokraterna i Riksdagsvalet, så Någonting kan vi i alla fall ta med oss ikväll när vi går och lägger oss och må lite bra över. Gustav, mm. tack så mycket för att du var med idag. Ja, tack det var trevligt att få vara med. Mm. Och Konrad, som vanligt, stort tack för att du var med. Jo, men här är du, och tack till dig vill jag säga, med, som ju gör 97 av de här programmen. Ja, det är tekniska, som, som ingen märker, och ingen tackar det. För. Nej, men du nej. kan få ett tack nu. Ja, så tack, du dröna tack, med med tack så dig. mycket. Ja, vi är ju tillbaka nästa vecka igen med ett nytt program, och vi är ju till, tillbaka innan det till och med om ni nu lyckas få upp oss genom att dela, dela, dela och få upp oss till 1200 gilla på eh, Facebook. Så att, tack så mycket för att ni lyssnade.